Bé, bueno, estem aquí amb el president de la Junquera Josep Serra, un Junquera que demà juga el seu primer partit aquí el, el, aquest diumenge juga el seu primer partit amistós al camp de la Junquera eh, davant de Llagostera, ja porta uns dies entrenant. Eh, Josep, quines sensacions tens de aquesta temporada? Bé, bueno, les sensacions que tinc és que sembla ser que s'està preparant un equip prou competitiu i, bueno, i com que tu saps molt bé el nostre objectiu és aguantar la categoria ja, ja estaríem satisfets. És, eh, aquesta temporada precisament coincideix amb el 90 aniversari del club. Eh, Ju a primera catalana, doncs eh, suposo que agrada, no? I tot i que la categoria és nova, suposo que amb la il·lusió de fer un bon paper, no? amb la il·lusió de fer un bon paper i coincidint això amb el amb el gran aniversari, doncs és importantíssim, no? Que després d'aquests de 90 anys del club, que no havia estat mai pràcticament ni a primera regional d'abans, no? Que ara quan és? Ara la tercera, la segona catalana, doncs ara està a primera catalana per això és un regal, no? Uh -huh. D'altra banda, president, aquesta temporada també es vol portar, doncs s'ha incrementat el nombre d'equips de de futbol base uh, explica'ns una mica doncs uh, com, com voleu que funcioni el futbol base uh, hi ha un equip per categoria quin, quin és l'objectiu? l'objectiu és de que arribin nois i que d'alguna manera es puguin aprofitar pel primer equip, que tu saps que és força complicat perquè són molts els elegits i, i al final els que acaben jugant són molt pocs, no? Però bueno, aquest és l'objectiu, és aquest, i a més la Junquera potser sent deu nens de, de, de futbol base potser no havien sigut mai la vida. Uh -huh. El que passa que també això d'estar Primera Catalana ha fet doncs, que els pobles del voltant doncs, s'hagin afegit aquí, en el fútbol basi de la Junquera, i això ha fet que puguem fer tants d'equips, perquè no tenim prous nens aquí per fer, eh, repareixo tant d'equips. Uh -huh. uh, pel que fa a l'ajut econòmic, el poble s'ha implicat, els empresaris del poble s'impliquen uh, amb la Junquera? Bé, bueno, doncs la veritat és que no. La veritat és que no. La majoria de socis que tenim són gent normal, gent de classe mitja. Els empresaris, jo tinc d'agrair aquí públicament a eh, la família Escudero, bueno, el, el, el, es diu, com es diu ara... Eh... Uh, no recordo el nom ara de la nova empresa que estan fent aquí que es vol crear i que ens ha fet un ajut important amb el tema de la roba, tant de futbol base com de, de l'equip gran i bueno, per això per nosaltres, això li agraeixo molt públicament, vull dir que uh, és una bona oportunitat no?, per, per agrair-li i com, com a president uh, que, quin, quin és l'objectiu en general per al club d'aquesta nova temporada suposo que fer un bon paper uh, va, uh, com te deia abans, uh, bueno fer un bon paper i conservar la categoria si conservem la categoria em dono el 77 i després l'any que ve ja parlarem perquè tu saps que el primer any que puges de categoria sigui de la categoria que sigui aguantar és molt difícil i bueno, esperem que nosaltres ho fem doncs Josep, de veritat moltes gràcies i molta sort de cara a gràcies a tu Gràcies. Eh?